voordrag van poosie in die masjid. Said ibn Mosayyib Radul Anu vertel, Omer Radul Anu het by Hassan ibn Thabid Radul Anu voorbij gegaan terwijl hy poosie in die moskie voorgedra het. Omer Radul Anu het toe na hom gekyk volgens een alternatiewe weergawe vertelling hy Hassan het toegesee Ek het gedigte opgesê terwyl daar iemand beter as jy in die moskee was, verweesend na die boodskapper sallallahu alaihi wa sallam, toe draai hy Hassan na Abu Horeira radle anhu, en sê, het jy nie die, die boodskapper van Allah sallallahu alaihi wa sallam gehoord toe hy gesê het, antwoord terug namens my, o Allah, help hom deur die heilige gees Jibra'eel, Hei abu huraira ral anhu anverdu. ya. Yeah.